Det är Sveriges radio. Det är någonting med än den här platsen som som skrämmer alla. Och jag börjar undra vad syftet med den här resan egentligen är. Vintern 1959 återfinns resterna av en ambitiös skidexpedition i ett bergspass i Uralbergen. Nio kroppar ligger utspridda i snön Halvnakna och barfota Ett tält har rivits upp inifrån Ett av offren har krossad skalle Två har sönderbrutna revben Dessutom saknar en kvinna sin tunga Men trots de brutala skadorna syns inga märken på kropparna Inte ens ett blåmärke några av offrens kläder hade också höjta halter av radioaktivitet. Och när vi tittade in var allt kvarlämnat. Det var som att de bara hade gett sig av. Irina Botkin, en ung journalist, är tidigt på plats- och kommer göra det till sin livsuppgift att försöka lösa gåtan- över vad som hände med expeditionen. På ett sätt ångrar jag det idag. Att jag ens tog uppdraget- Ufopodden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten med mig, Moa gammel. Det här avsnittet handlar om mysteriet i ett <skratt> <skratt> Den 27 januari 1959 bestämmer sig en grupp med nio studenter från Uralbergens tekniska högskola för att göra en 35 mil lång skidresa. Målet är att nå berget och torten. Ledare för gruppen är den 23 år gamla Igor Dyatlov som senare ska ge namn åt det bergspass där olyckan inträffar. Expeditionen mot norr pågår under fyra dagar och gruppen får kämpa sig fram på skidor- över vildmark och frusna sjöar. Med sig har man kameror och anteckningsböcker- och en av männen i gruppen, 25 år gamla- Nikolaj Thibaut Bignoll, hör dagbok. Den andra dagen av expeditionen, skriver han. Idag var ännu tuffare än igår. Vädret blev bara sämre och sämre- Sikten är jättedålig. Ibland har jag till och med svårt att se de andra framför mig. Ändå fortsätter vi. Så, kom igen nu. Håll ihop. Precis innan vi skulle lämna byn så pratade Igor med några bybor. Jag hörde inte hela samtalet, men... Det var som att männen där försökte varna oss för någonting. Men Igor vill inte lyssna. Han viftade bara bort det. Men det är som att jag kan inte sluta tänka på det. Vad var det de försökte säga? För att inte gå vilse följer skidåkarna samma stigar som den lokala ursprungsbefolkningen Mansierna använder i området. För att nå fram till torten behöver de klättra genom en brant passage. Men på vägen upp försämras vädret snabbt. Och planen att slå läger på den motsatta sidan av bergryggen verkar omöjlig. Nu vill Igor att vi slår läger uppe på bergslutningen och väntar ut stormen. Jag har några andra sagt att vi borde fortsätta med tanke på lavindisken men... Ingen här vågar gå emot honom. Och vi kommer bara förlora på att spetsa gruppen sedan. Jag hoppas att han är rätt. Vad är det? Skol för Semyon? Ja, det är skol för Semyon. På kvällen efter middagen firar man att gruppens äldsta deltagare, Semyon, fyller 38 år. Det gruppen inte vet är att de gått vilse i snöstormen och att de nu befinner sig på ett annat berg Kolatsyakli som på mansispråket språket betyder De dödas berg Jag känner av det här Nej men jag måste ju vända Jag kan på sluka varandra. Ja, ja, jag menar det är för kväll Nu spiller Tysta, tysta, tysta, titta. Lyssna, lyssna Vadå? Vad är det som låter? Innan de somnar någon gång efter elva på kvällen skriver Nikolaj de ord som ska komma att bli hans sista Det är någonting med den här platsen som som skrämmer alla och det verkar verkligen inte som att Igor berättar allt han vet han berättar ingenting och jag börjar undra vad syftet med den här resan egentligen är Den 12 februari 1959, nästan två veckor efter att gruppen slagit läge på de döda Sperg, förväntas expeditionen med skidåkarna ha återvänt till byn Vishay, där Igor Jatlov ska skicka telegram. Men dagarna går och telegrammet kommer inte. När tre veckor gått börjar oroliga släktingar höra av sig till universitetet för att be om hjälp. En sökgrupp tar sig upp i bergen för att leta efter skidåkarna. Tältet var hoprasat. Här hör vi Irina Botkin igen. Nerrivet på mitten och täckt av snö. Skor, kläder, knivar. Allt som är nödvändigt för överlevnad i den sibiriska vildmarken är kvarlämnat i tältet. När vi sen undersökte tältduken upptäckte vi att den var uppriven inifrån. Revarna var så stora att en människa skulle ha kunnat krypa ut. Sen var väl en meter djup och vi hittade fotspår som ledde ut från tältet. Alltså vi följde dem bort mot skogen och där vid ett stort säderträd låg två kroppar. Sida vid sida Nakna i bara underkläderna De hade gett sig ut i kylan barfota. Vi såg direkt att det var dem Alltså vi förstod ingenting Varför lämnar någon sitt tält Mitt i natten I minst 15 minus Nästan nakna vi hittade tre andra kroppar också strax efter det. 20 meter därifrån. Först två månader senare, i maj- hittar man de fyra sista kropparna. Militär som kallats in upptäcker de begravda under snön- i en ravin 70 meter från de andra. Och till skillnad från offren som frusit i i snön- Visas sig kropparna i ravinen har dött av våldsamma inre skador. En rättsläkare på plats bedömer det som att kropparna blivit krossade av en enorm kraft, som att frontalkrocka med en lastbil. Ändå syns inga spår av skadorna på utsidan. Inte ens ett blåmärke. Av offren i ravinen, Ludmilla saknar sin tunga, och Semyon som bara några timmar tidigare firat sin födelsedag hittas utan sina ögon. Dessutom visar det sig att kläderna innehåller förhöjda halter av radioaktivitet. Runt Semyons hals hängde en privat kamera. Och jag försökte få tag på den sen. Jag tänkte att de där bilderna kunde ge svaret på vad som hänt. Men i den offentliga utredningen nämndes inget om någon kamera. Och sen när jag frågade runt... Då sa man att bilden hade förstörts av smält vatten. När jag intervjuade några från Mansifolket- så sa några av dem att de hade sett en gömd militärbas- i närheten av expeditionens sista lägerplats. Och då jag försökte pressa dem på information om var de sett anläggningen- men då vägrade de berätta mer. De verkade vara rädda för något. Och jag vet att det gick många rykten om hemliga militära kärnvapenexperiment- på den här tiden- Kan det ha varit så att skidåkarna gick vilse i snöstormen och trampade in på en hemlig bas och att militären där kände sig tvungna att göra sig av med oönskade vittnen? Skulle det i så fall kunna förklara de radioaktiva spår som hittades på kläderna? Flera anhöriga till skidåkarna har i efterhand vittnat om konstiga missfärgningar på offrens kroppar och att de på begravningen såg brunbrända ut. Vissa av dem var till och med orangefärgade i huden. Och sen har det också visat sig att mycket av bevismaterialet som togs tillvara- bland annat tältet, idag antingen är försvunnet eller förstört. En annan teori är att den lokala Mansi-stammen överföll studenterna. När man utredde olyckan drog man sig till minnes hur en geolog på 30-talet- också gett sig in på Mansi-folkets territorium- och hur hon som bestraffning bands till händer och fötter- och slängdes i en sjö. Men då ska man veta att Ecolat Siakl- eller de döda berg som en del kallar det- aldrig har varit något heligt land för mansifolket. Tvärtom så var det fruktat av mansierna- som trodde att berget var hemsökt. Vem vet det kanske vad det de försökte varna Igor för- och obduktionen kom ju också fram till att kropparna där i ravinen hade så pass kraftiga skador att de inte hade kunnat åstadkomma sig människor. Och sen var det ju teorin om lavinen. Kanske var det så att en lavin förstörde lägeplatsen och att alla fick flytältet så fort de kunde. Zina, Igor och Jori hittade en bit från sedeträdet. Kanske bestämde de sig för att gå tillbaka för att hämta utrustning. Men på vägen i den råkalla kylan säcker de ihop och förfryser till döds. Vid trädet hittas ytterligare två kroppar. De fyra resterande överlevarna försöker ta sig vidare in i skogen. Kanske för att hitta en grotta eller något annat skydd mot kylan. Man tror att Semyon var den sista överlevande då han hade flera av de andra offrens kläder lindade runt sin kropp. Runt halsen hängde hans kamera. Men lavinteorin har många luckor. När vi kom fram till läget stod deltagarnas skidstavar fortfarande upprätta på samma ställe utanför tälten. En månad efter olyckan. Jag menar, om en lavin hade orsakat så våldsamma skador på människorna då borde den väl ha vält stavarna också? Och hur förklarar man sen offrens höjda halter av radioaktivitet? Trots att det idag gått snart 60 år sedan den tragiska olyckan vid Bergspasset saknar mysteriet fortfarande svar- De många frågorna kvarstår. Varför hittades kropparna utspridda? Varför slog man läge på ett öppet område- känt för laviner? Och vad var egentligen syftet med resan? Stod Igor i förbund med någon- som de skulle träffa där på berget? Är det som Nikolaj antyder i sin dagbok- att Igor hade helt andra planer för resan. Ibland får jag en känsla av att Igor för oss en helt annanstans. Att målet för den här resan är något som vi andra inte känner till. Det var som igår, när jag hörde att Semyon frågade Igor- om man trodde att vi skulle vara tillbaka inom den beräknade tidsramen- och då svarade han att vi kunde räkna med att bli borta betydligt längre. Han sa också att det finns utmaningar med den här resan som vi aldrig kan föreställa oss. Att vi hittills bara sett början på allting. Utredningen som gjordes var ju längre hemligstämplad. Och undersökningsledaren Lev Ivanov och jag hade nära kontakt under alla år. Och han berättade om okända flygande objekt som hade setts av ortsbefolkningen. Undliga fenomen som mansejägare berättat om och ritat upp för honom. Men när Lev fick in för många sådana vittnesmål- då avslutades utredningen på order från högre ort. Vi vet inte vad som hände med den sen. På 90-talet offentliggörs utredningen- men delar av den saknas- Bland annat är obduktionsrapporterna borta. Och föremål som studenterna tält saknas helt. Jag trodde länge att vi inte skulle komma längre. Men så var det det här med kameran. En grupp ingenjörer lyckas framkalla några av bilderna som fanns på Semyons kamera i ravinen. Bilder som ansågs ha blivit förstörda. De visar bland annat de sista timmarna i tältet där man firar Semyons födelsedag. En bild sticker ut lite extra. På fotot, som verkar vara den sista bilden tagen på gruppen utanför tältet, syns en rad med ljus över en suddig, mörk bakgrund. Fotot har i efterhand blivit omdiskuterat, Medan vissa hävdar att de bara ser flera små ljuspunkter i en slinga menar andra att man kan se ett ansikte. Eller så ser man någonting helt annat. Var det därför som Semyon hellre valde att ta med sig kameran än varma kläder när han flydde lägret under natten? Kanske hoppades han att omvärlden en dag skulle kunna få ta del av vad de såg. Utredningen rörande olyckan vid Jatlovpasset fastslår att endast en okänd framtvingad kraft kan ha tagit skidåkarnas liv. Den 10 januari 2016 hittas en ny kropp i Jatlovpasset. Ufopodden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten. En produktion av Sveriges radiodrama. I rollerna. Astrid Asefa, William Spetz, Happi Jankell, Lukas Kryger, Anders Jakob, Agnes Lindström. Manus, Gunnar Eriksson och Moa Gammel som också stod för regim. Inspeciant Sven Fili. Ljuddesign Monica Bergmark Producent Emily Rosenqvist Originalmusik Andreas Klerup Om du vill veta mer om det verkliga fallet hittar du Ufo-podden på sociala medier. På vår Facebook-sida kan du bland annat se några av bilderna som hittades i Semyons kamera. jordiskt. Maila oss på ufopodden snabela sverigesradio.se